بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأخاتم الأنبياء والمسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والقصوق والإسيان وجعلنا من الراشدين moštovani džematlije braću i sestre assalamu alaikum jedna od osobenosti Muhameda salavahu alaihi wasallam je bila i ta što kada ga neko vidi osjeti straho poštovanja a kada sa njim druži i zavoli ga. I svak onaj što mu je bio blizu, što je bliži bio, to je postao veći čovjek. Znači, Muhammed sallahu alaihi wasallam kogod je bio u njegovoj blizini vjerujući u njega i njegove riječi i objavu sa kojom je došao postao je velik. I to je ličnost koja nikada nije skrivala svoj privatni život. Zbog toga su ashabi radijallahu anhum, nakon njegove smrti, znali doći njegovoj kući i pitati njegove žene o njemu sada, o njegovom privatnom životu. I što su više upoznavali njegov privatni život, to su ga više voljeli. Danas mnogi ljudi koje veličamo, što više upoznajemo njihov privatni život, to više bježimo od njih. Dakle, Muhammed s.a.v. je bio ličnost da sve one koji hoće da budu sa njim, on im je pomogao da budu veliki, da budu jaki. Oni koji su bili najbliži njemu, postali su najbogobojazniji. Zbog toga je Ebu Bek radijallahu anhu bio naj najodabrani ashab i tako redom. Omer pa Osman pa Alija radijallahu anhu, pa onda oni šestorice među deset kojima objećan dženet itd. Jer on sallallahu aleyhi vasallame, braćo i sestre, nikada nije imao kontradiktornosti između onoga što govori i što radi. Između onoga što osjeća i što govori. Između onoga što zovemo javni i privatni ili tajni život. To nimalo kod njega. Našli on sallallahu alejhi ve selleme nikada nije dovodio svoje osjećaje, svoje riječi i svoje djelo u kontradiktornost. Nikada. Između toga je vladala harmonija. Zbog toga sak onaj koji ga više što ga više upozna, više ga voli. Mi danas recimo kad hoćemo nekog čovjeka da opišemo, Govorimo s ovim ranima o nekom čovjeku, a pa pokušamo da objasnimo da se prisjeti ko je taj čovjek. Često znamo da kažemo pa to je onaj to je onaj, visoki, to je onaj debeli, to je onaj čelavi, to je onaj što hodi krivo itd. To je onaj što se puno smije, onaj koji se puno šali itd. Kod njih to nije bilo tako. To je koji je bogobojaz, to je onaj koji puno klanja, to je onaj koji je dobar majki dalje. Znači kod nas je eh, taj standard ocijenjivanja ljudi dobra i zla, lijepog i ružnog, poznijog i, i negativnog, u potpunosti poremeće. Mi danas ćemo da pokušamo da neke detalje iz njegovih riječi, salavahu alaihi wa srleme, pokušamo da, da ih preslikamo u praktičnu, i da ukažemo na praktičnu korist nekih od, njegov, nekih od njegovih savjeta, koje bi svaki vjernik trebao da ima svakodnevno. I počet ćemo, inšallah, dakle, od onoga što je vezano za namaz. Jer je namaz zadnji od ove vjere što će umet čuvati. Zadnji. Prvo što će otići od ovog umeta, biće el hušu. Ono straopoštovanje prema Allahu, prema Allahovim onim odredbama, propisima, svetinjama i tako dalje. Zadnji što će ostati od umeta, braću i sestre, namaz. Kad se to poremeti, onda više od vjere nema ništa. Ali Allah subhanahu wa ta'ala od svoje milosti, od svoga o svoje dobrote prema nama, kad god nešto traži od nas da, da radimo, on zato nam uvijek nudi nagradu. Allah naredi nešto čovjeku da uradi, to mu odredi kao naredbu, strogu naredbu, on mu zato obećava velike nagrade. I ono što je važno napomenuti jeste, Da one koje je odgajao Muhammed sallahu alaihi wa sallam, braćo i sestre, to nisu bili meleki. To nisu bili ljudi van, van serijski, šta, da se tako izrazimo. To su bili ljudi sasvim normalni. Ljudi s svojim potrebama i sa svojim mahanama. Dakle, ljudi koji su trebali kao ljudska bića da budu primjer da je Allahovu vjeru moguće izvesti u praksi. I oni su imali propusta. Bilo je grijeha i teških i, teški, i lahkih, malih i velikih. Bila bilo oni koji su počinili blud, koji su krali i tako dalje, koji su bježali sa bojnih polja, sve je bilo. Jesu bili ljudi. Ali jedna znamenos koja, koja ih kasi jeste da kad god nešto pogriješe. Uvijek su tražili načina od poslanika sallallahu alejhi ve sellem pojašnjenje kako da se zato iskupe, kako da čiste pred Allaha subhanu ve taala stanov. Zatim I njih je tištvo, koji nas, materijalna strana. Primjera, imaju, nemaju. Je pust su došli poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kako bineži imam bineži imam Buhari i muslimo debu hurera radi allahu i kažu, Allaho poslanit će oni imućni pokupiše sve nagrade. Klanjaju mi što klanjamo. Obavljaju hač. Obavljaju, a, klanjaju ko što klanjamo poste kao i mi što postimo, ali oni zbog viška i metka mogu da odu na hač, odu na umru, finansiraju žihadske projekte, a mi to ne možemo. Ti šte, to ih kopkalo, žao im bilo što ima, što nisu imali više i metka, naravno ne, ne radi dunja aluka, nego radi ahireta. I onda je on kaže, sa valaha aleyhi vasallame, hoćete li da vas obavijesti o nečemu, što ako budete praktikovali, vi preteći one prije vas koji su bili. I vi preteći one poslije vas i niko ništa bolje neće raditi osim neko ko isto to više od vas uradi. Rekli su, hoćemo Allaho vresume, pa, pa on sam Allaho ne ibo rekao tu se bihune وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَا Izgovarate posle svakog namaza Subhanallah Alhamdulillah I Allahum Ekber Thalathen o thalathine 33 puta Pogledajte Ovim je hadisom ili ovim je rječima sallahu alaihi wa sallame dao utjehu onima ko je to kopkao Koliko je ljudi danas braćo i sestre koji žaleje na to što nea puno I zato što nema makar malo više nego što ima. Žali za imetko. Nije biti isko koji razlog, ali žali. Nekom Allah subhanahu wa ta'ala nije dao imetak. Nekom nije dao djecu, nekom nije dao razne dobrote ovoga dunjaluga. I onda ljudi osjećaju čežin. Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallahu alaihi wa sallame U mnogim situacijama ljudima su nutili za to kompenzaciju. Ti ne možeš da zaradiš puno. Allah ti nije odredil imaš poroda puno ili malo, nije bitno. Kaže Resul sallahu alaihi wa sallame, izgovarajte posle svakog namaza 33 puta, subhanallah, alhamdulillah i Allahu ekber. U drugoj verziji, Isto debu Hureyre stojde sallahu aleyhi wa sallam rekao ko poslije svakog propisanog namaza izgovori 33 puta subhanallah i 33 puta alhamdulillah i 33 puta Allahu ekber i stoti puta kaže la ilahi lallahu vahdahu la sharikele la hudmulku la hudhamdulahu ala kunišenjem qadir bit oprošteni grijesi makar i bilo koliko je morske pjene. Onaj ko poslije svakog namaza izgovorio ovaj zikr koji učimo poslije namaza, Allah će mu oprostiti grijehe makar ih bilo koliko je morske pjene. Ovo je to obraćujo sestri. Koliko je bitno da vjernik ima namaz. Da vjernik ima i badet. Jer onaj ko ima namaz, on ima ove zikrove. Onaj ko nema namaz, on nema ove zikrove. O, oveličanje Allaha, Allaha subhanahu wa ta'ala. Navod ise od Ibn S'u'da radiyallaha'n hu uhasen hadithu kod imama Tirmidhiye. Da Resuluhu sallallahu aleyhi wa sallam rekao Laqytu Ibrahima leylate usriye bih. Kada sanbiyo na Isra'u, Isra'u miraju, Isra'u sam Ibrahima, Ibrahima aleyhi wa sallam. Fakale ya Muhammed, Aqri ummetaka minni ya I rečeni, o Muhamede, prenesi tvom ummetu od mene selam. Ovo sam je zoveš, je tako? Kako zoveš ti? <totim> Muamera. Muamera, Allaho, Ekber. Prenesi od mog ummeta selam. Kome? Muamera, Hassanu Huseinu, Ragibu, Mustafi, i tako Ko nas je po selami obraći? Ibrahim, a.s.m. Prenesi mom ummetu od me, pre, ummetu od mene salam. Od Ibrahim. Braćo, ko da vjernika. Vjernik koji prihvata Allaha za gospodara, Muhameda za poslanika sallallahu alejhi ve Islam za svoju vjeru. Osvječa slast imana i osvječa ponos koji ga veže Za, za naj odabranija stvorejna ovog umeta. Prije kad me ovaj naš Hafiz Adnan Kulašinjan za galav nagradi najavljivao, na, na, na ovim Allaha da vam podari bilići to u I ovo je jako lijepa situacija kod nas da mnogi mladi uče hivsu. Da Allah podari bilići to u tome, Jer vrijednost Allaha ovog govora u jednom hadisu poslalnika sa Allaha ovog neva nad govorom ljudi je kao vrijednost Allaha nad stvorejnima. Prijednost, prednost Allahovog govora nad govorom ljudi je kao prednost Allaha na stvorenjima. I prije kad me najavljivo kaže šejih. Gledajte, broću, zanimljiva situacija, sjetio sam se jedno jednog detalja, kad jednom čejinak sjetio se i kaže Odor da posavjetujem Haruna R. Rašina. Što li za Haruna R. Rašina? Poznati abbasijski pravedni halifa. I jako pravedan, moga bojazan je bil, Rahmatullahi Alihi. Ali kao vladar, svaki vladar ima propusta. Jedan je učenjak odlučio da gode da ga posavjetuje. Kad njegov nefs kaže, kuda čovječ, ubićete? On je halifa. I kaže, ja se malo pobolja. Pa onda kaže, sve, idem, idem da ga posavjetujem. Da ga ukorim. Da promijeni malo način vladavin i tako dalje. I tamo kad je stigao, kaže, o Harune, a ovaj se naljutio Harun. Kaže, dođi mi tamo u moju ordinaciju, je se operiše Kaže, ja odlazim tamo kod njega, kad on drži sjekiru u ruci. Vidim ja što će da bude. Kaže, zašto si me dozvao imenom? Oajte ovo. Treba da, da ga dozove o vladaru pravovjednika. Je bio halifa, vladar vjednika. Zašto si me o Amre dozvao imenom. Kaže, nikada mi prije toga nije sjemnulo ko tada. Došlo mi je na pamet i rekao mu, o oh Harune, ja ono kom se molim pet puta dnevno, dozivam ga imenom njegovim, ja Allah, ja Rahman, a te žete da te zovem nečim drugim. E ide. Ne zaboravi Harune da Allah u Kur'anu najodabranija stvorejna njegova doziva imenima. O Nuhu, o Hudu, o Salije, o Ibrahime, o Musa, o Sulejman, o Davude, o Isa itd. A svog je najvećeg neprijatela Ebu Leheba prozvao nadimkom tebet jeda Ebi Lehebi Uateb. Šta očeš ni? I kaže, samo rekao straži, izbacite ga što prije. Izbacite ga. Tako i mi, nemojte da nas ovi nadimci i ove ovaj, titule prevare. One su varljive, iako su Islamo islamu od edeba. Recimo, nemoj baba po imenu. Ebu Hureyre, radiju Allahu anhu, jedan put vidio dvojicu ljudi razgovaraju. I kad se oblježi Mamo djelu Edeb ul i kad su se rastali, On dozove jednog od njih, onog mlađeg. I pita ga, ko ti ovo kaže, to mi je otac. E onda, nemoj da ga dozivaš imenom. I nemoj da ideš ispred njega. I nemoj da sjediš prije njega. Tri savjeta. Nemoj da ga dozivaš imenom, nego o babu. Nemoj ni čale, nemoj ni stari, nemoj ni, nemoj, o, o babu. To je lepše. Znači, Islam daje mjesto tom tom tim nadimcima. Ali nemoj ljude to da prevari pa da ih ustigne. Da pomisle, sad smo mi neko. Mula, pa Efendija, pa Hafiz, pa doktor, pa docent, pa magistar, pa ovo, pa ono čovjek. Pomisle, ja sam već u džennetu. Ne to samo ti toliko su mi dali ljudi. Toliko da Laha ne vrijedi ako ne budemo istan živjeli. Tako vreću. Znači, nemoj to da nas prevari. To može i sana zoholi. Ja, šejih, ja, znate, ko sam ja, tako, govori arapski jezik dobro, držim dersove dobro, svijet me sluša, znate mi, ko sam ja, ljudi. Ne, to je opasno. Toliko da Laha ne igra ulogu. Jedan put imam malnika, Matula Alehi, ušao u džamiju Allahovog poslanika, on je bio iman u toj džamiji kao, kao ali, držao dersove. I neki i ušao i sjeo je. I neki je dječak video i kaže, šejih, nisi klanio od dva rakijata. I on ustani klanja dva rekata. Kad je završilo sve to, prišao mu džemat i kaže, šej, zašto si ono dječaka poslušao? Kad je stid me bilo da odbijem naredbu koja je ispravna nekom za koga sam siguran da je kod Allaha čišće od mene. Ovo je to uvraćeno. Djecu čišća od nas, mnogo čišća od nas. Kada ti kaže, babo, da klanjamo klajnjaj čovječe, ne igraj se. Naredio ti Allah, naredio ti poslanik, naredio ti tvoje dijete koje čišće od tebe. Kada ti bilo, što ti balava znaš, ja proživio život, ti imam da pričaš, ne može. Ono što je hakoma, hakoma, koga rekao? Bog toga vjednik, ne gleda ko kaže, nego šta kaže. Nekom izreku, ne gleda ko ti govori, nego šta govorit. Dakle, Muhammed s.a.v braćo i sestre imate svoje nadimke kojim ga je Allah zove u Kur'anu ya ja nabi Allah, ta dakle nabi Allah rasul Allah ta koda ali mnogo je bitno da vjernici svate i dostav uskromni šta ti nadimci ili te titule ili ti ovaj izrazi znači u, u praktičnom životu u praktičnom životu ljudi znači o Muhammede prenesi tvojom ummetu od mene selam znači muameri od danas da znaš, posalami od Ibrahima lisa. I tebe, i mene, i sve nas ovdje, brać. I sestre, to nije mala stvar. Sam misli, danas je pozdravio ovaj uh, Nikolić, presnik Srbije. Mnogi bi rekli, Arane, pa li šta radiš, vište koje mene pozdravio je. Zna si Ibrahima lisa vam posalami. To je znak da te voli. Jedno daj odabrani Allahovi stvorenja. I zamislite, da ti je selam premio koho? Najodobranije stvorenje, Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. To, to, to bi bilo sramote da neko prenes neko koje je slabije od njega nešto. Da mu pones neku hediju i tako. Još neko si roma, ovaj imučan. Još ako ovaj na ona nije učen. To onda, to je... Ponesi mu ti to je meni poniženje. Selam po, poslao Ibrahim aleyhi sallam. Selam premio Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. Pa mislite, braćo i sestre ambijenta, Kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam to govorio, a shavi radijalallahu alaihi wa sallam to uslušaju to. Iz namista ambijenta kada on govori svoje ženje Hatidji, sad bio džibri i prenio ti selam. Poslao ti selam i obradovao te kućom u džennetu u kojoj nema umora, nema tegoba, nema bolesti, nema teški ovaj trenutak. Koji je to ambijent? Pogotovo sa činjice Da su ti ljudi, braćo i sestre, doživljavali vjeru. Svijelili ono mlade, kad odrećemo tamo na muziku. Pa im ono za, za tambura ono žestoko, on počne da se niše lijevo, desno. Udera ga. I rode u kafanu, kaže, daj, daj naruči ovu pjesmu tamo, kaže, dira. Dira ga, doživljava emotivno. Znam, misli, kad jednih doživljava poruke Kur'ana i Hadisa emotivno. To je njegovo. Kakav je to ambijent? Kad Allah kaže, l'abhad radi Allahu anil mu'minine, izjubaju neke tahte šeđere. Allah je zadovoljen vjednicima koji su dali prisegu pod drvetom. A bilo je oko jednog četvristo. Bej atori dvan. Kad su višli da obavaju umru, pa su bili I onda, a Osman radi je on zadržan u Meku, pomisli da ubije ubijen. I onda resul sam, ali je pripremao se, ali se, se da, da napadne. I 1400 ljudi došlo da do u ovaj prisegu. I Allah mu objavi da je nima zadovoljen. Braćovi sestri, ovaj te ambijente. Allah spušta ajete njima. I to slušaju, poslednjih i to čita sa Allaho ne i uči im. Allah je zadovaj vjernicima koji su dali pri sebu, podrve to. Koji je to ambiente? ambijent? i sestre, to isto možemo i mi da očekujemo, ako zaista sa imanom, sa iskrenošću, pristupamo u Kur'anu i sunnetu. Na je vjerujem? Jer taj ajet, on je objavio po svoj skupini. Ali svak onaj, ko da prisegu Allahovi poslaniku, on ulazi u to inšana. Ko se iskreno preda Allahovi poslaniku sallahu sal sal Allaho onih i vselebi. Prenesi tvojom ummetu od mene selam. U ahbir hum enel žennete pa jibetu turbe. Obavijesti ih. Da je ženecka zemlja jako lijepa. Azbetul ma, voda je pitka. Dakle, nema nikakvih manjkavosti. وَاَنَّهَا قِيْعَان Jona Ravnica. Čenecká, dakle, je zemlja, ja. žene tjerava, ja nema dakle, pa. ja? ova su, i problejma, nema oni zavrtaja. وَاَنَّهَا قِيْعَانَ Subhanallah, والحمdulillah, والحمdulillah, والله, والله, والله, والله, والله, a njegove, te ženecké sadece su rieči Subhanallah, الحمdulillah, والله, والله, والله, والله, والله, والله, i seste, ovo svoječko je si znamo. Nemate vjernika muslimana koji klanja jedan ili pjedna maza a da ove riječi ne znam Subhanallah Alhamdulillah Walah ilaha illallah i walah Ovo su dženecke sadnice dženecko drvo, stabu Za jedno od njih Resul s.a.v. rekao In nefil dženeti le šeđere je siru a el rakib el-mubammer el-đavad eserija fíha mi esene, lejaktavuha, maj majaktavuha. Ženecko drvo u njegovom hládu, vieštý, brzý, dobrý, konjanik, putuje sto godina, nemožda ga prođe, u jednom ženeckom drvetu. Kakav je on da bojňáluk i svešto na njemu? Svam jednog ovog drveta. 100 godina čovjek na dobrom kojnu Juri. I ne može proći njegovu godišnicu. Ne može proći. Jednodru. Subhanallah, jednodru. Alhamdulillah, jednodru. La ilahe illallah, jednodru. Alhamdulillah, eh, Allahu ekber, jednodru. Braćo, kad vjernik to izgovori, nek vrati kod sebe, nek u sebi da kad to izgovori, dobija stavlo, drvo u džednetu, čiji hlad za 100 godina putovanja vješti i brzi konjanik ne može da ga prođe. Odite, braće, utjehe od Rasula, ali i sa vjernicima. Nemaš na ovom svijetu dobri bašti oko kuća, nemaš. Evo ti, pripremi se za bašće u džednetu. Tuguješ za ovim svijetom, evo, evo ti, pripremaj. Nije to, to, to će brzo doći. To će brzo doći. Dakle, Resursa, sallallahu alei ve sellem. Kada hoče da obraduje ummet za ono što ga čeka na onom svijetu. Između ostalog ili od koristi koje možemo braći sestre da da izvučemo istoga jeste da je to utjeha za ovijek na ovom svijetu. Jer mnogo ljudi psihički krajira kad kad bankrotira tamo na kontu mu ode ono, neko ukrade ili šta ja znam, na, na onim akcijama izgubili, ne znam ja kako bankrotira, čovjek poludi. Evo ti je rjevnik. Nemojte brini. Drž se Allahovog puta, spomeni Allaha, robuj Allahu, Allah ti garantuje ogromne nágrade u džennetu. U džennetu, kaže Resul sr. Allah, Veseleme, kako bileži iman Buhari, ima muslim, od Ebu Musa radi Allahanhu, ima za mu'mina šatoru koji je sav od šupljog, šupljog bisara. Šator za Mukmina, koji je šupljog bisara, čija je visina prema nebu 60 mila. Što 60 mila. Ljel mu'mini fija Mu'min će u dženetu imati familje, porodicu i kufu alehim wala yara ba'dhum ba'dha obilazići poče da je obilazi tolko će imati puno da jedni druge neće moći da vide tolku familiju će imati znači Allah ti dao nemaš na osjed tu puno familiji budi venik Allah ti usprondi veliku familiju u ženetu rodbin kad se budu obilazili međusobno toliko će i biti Da kad krene od jednih prema drugima u toj ravnoj pojani dženevskoj, neće moći jedni druge da vide. Obilazit ih, ali jedni druge neće moći da vide. Tolko će ih biti, tolko će ih biti puno. Dakle, braćo i sestre, sve što je poslanik Salavaho Ameh i Oseleme govorio ovom ummetu. Pogotovo kad se tiče obećanja za budući svijet. Nagada koja čekuje vjernike za budući svijet, u njima je velika utjeha za vjernike na ovom svijetu da nikada ne smije da ga prevari, manjkavost dunjavuka, manjkavost ovo dunjavučki, dakle, ovih svestava, užitaka i tako dalje, jer Allah subhanahu wa ta'ala priprema vjerniku za onaj, za onaj svijet. I da se vratimo još kratko na jedan detalj Mu'afa radi je Allah vanhu. Kada mu je došao Resul, salavahu alaihi, jako se dinio ovaj, ovaj, ovaj detalj, kod imama Ebu Davude hadis e, e, od muaza radijallahu anhu se navodi da ga je Resul sallahu aleyhi wasallam jedan put uzeo za ruku. Znači Mu'az je tada, Mu je mlad umro. Mlad umro je. Umro je u onoj, onoj kukvi um vas koja je zadesila ovaj Siriju, Damaskšan. Kažu da je imao tada 33 godine, ali najbolje je zna. Znači umro a koga u um vas, desila se osamneste godine po Hiđini. Znači sedam godina poslje poslanika sallalahu alaihi wa sallam. Znači, Muaz je imao oko 26-27 godina, kada umro poslanik sallalahu alaihi wa sallam. Znači, tada kad ga je, kad ga je ovaj, uh, sreo poslanika sallalahu alaihi wa sallam, kad je uzimo ove neke nasihate, je bio jako mlad. I kaže, uzel me je za ruku, sallalahu alaihi wa je rekao, ja Muaz, vallahi, Inni le uhibbu fillah. O muaze, ja te volim radi Allaha. Hvalite ovo ću. Da mislite prvog čovjeka ummeta, prvog čovjeka države, prvog vojskovođe ummeta u to vrijeme, gleda za jednom mladiću, mi kažemo volobradom mladiću, uzima ga za ruku i kaže ja te volim u ima Allaha. Skoro mi jedan čovjek priča da je prolazio pored škole i kaže čujem kroz prozor kako, kako nastavnik, odnosno učitelj govori djeci, majmuni jedni. He, uči uči ih životu, uči ih, vjeri, vjeri uči. I doziva i majmun i jedni. Brači, hvalite poslanika sallalahu alayhi wa sallam. Ja muaz, inni uhibbu kefilah, o muaz. Ja te volim radi Allah, koja je to skromnost, brači. Usike ja muaz, dajem ti nasijet, vasijet, testament, oporuku, la tad'anna fi duburi kulli salah nemoj da propustiš da na kraju svakog namaza taqul da, da kažeš izgovoriš Allahumma a'inni e ala zikrika wa shukrika ibadetik bože pomozi me da te spominim osvrača na ono no nezikre zikrove walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu pomozi me da te spominim Da ti zahvaljujem i da ti na najljepši način robujem. Bojte broći, šta moaz doživljava kao mladić od najodabranijeg stvorenja koje je Allah subhanahu wa ta'ala ikada stvorio? O muaze, ja te volim radi Allaha. Znači, ako neko ovdje ima ko radi u prosvjeti, ovi naši imani koji učimo djecu, čuvajmo ponos djeteta. Ne da govorimo tupane, glupane, klijempo, majmune, tako, ne, ne, to je jako opasno, braću, jako opasno na našu djecu. Nego razvijajmo, razvijajmo kod djece ponos, što je musliman. Govorimo da je, da je, da je razuman, da može. Braću, Muhammed sallahu, odgojnije ljude koji su bili slobodni, koji su da mu govore, da ga pitaju. Slami se kad malo o tu kažeš ti si glup, ti si budala, ti si majmun, ti ne, ti ne smataš da ti pričam, a ne može. Možda mu ne pričaš dobro, pa ne svata i bolje što ne svata ako ne pričaš dobro. Ne znaš ti šta ja očer ti kažem, pa da ne zna, recim jednostavno i lijepo, i saznaš što ću da mu kažeš. Dakle, braćo i sestre, majke, roditelji, obrate, pažu na ovo. Onaj ko uči ovaj ummet. usima mladiće i kaže, ja te volim vrde Allah. Nemoj da propustiš da poslije namaza kažeš Allahumme a'innih, Bože pomosime. Zašto pomosime? Braćo, sada smo goli ove zikove, subhanallah, walhamdulillah, walailah, ilallah, walahu ekber, i ukazali na njihovu vrijednost, da svaki taj zikr je jedno, jednostavno u dženetu, he dija, nadal Allah, subhanahu wa ta'ala, i kad to kažemo, kod nas najverovatnije se pojavi ona reakcija, pa to je jednostavno, sasvim jednostavno a zapitajmo se a koliko to praktikujemo koliko imamo principa da to praktikujemo ko nas praktikuje dovollah salavat a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ko jedan puta se salavat a jedan se deset se salavat i ne samo to njemu se naš salavat pred pred očava pred očava se naš salavat poslaniku sallallahu alejhi ve sellem znači kad govorimo o ovim zikrovima tačno je to je jako jednostavno izgovoriti Ali, izgovara ih onaj kom Allah otvori srce. Kom Allah pomogne. Allahumme a'inni, Bože pomozi me. Allah ziti kada mnogo spominem. Ošukli kada ti zahvaljujem. Blago onom koju Allahu zahvaljuje. Vračo, navodi se da je neki čovjek došao, jednom udućenjaka od Selefa, i bio je Savu uništen, izmasakriran, nakažen, Allah mu je sve dakle oduzeo. I pored njega dođe drugi. Ovaj drugi zdrav. I žali se ovom učenjaku i kaže, Allah mi ništa nije dao. Ništa nema. Kaže u njemu, sada kad bih njegov ponudio da ti osjeće prst, ili da ti da hiljadu zlatnika, šta bi ti uzeo? Kaže, uzeo bi prst, ne bi dao prst. Koja kaže, u jednom prstu imaš do zlatnika. U deset prsti koliko imaš? Na milion. Zlatnika, taku. Deset hiljada tako puta 10 od nogu koliko je to još 20.000 ovaj zlatnika pa onda gdje su uši pa gdje je nos pa gdje su usta pa gdje jesu unutarnji organi pa istina ti imaš kod sebe milione i ti kako si se dakle ummet je upćen od prve generacija od poslanika salallahu se pana Ovamo da zahvaljuje Allahu subhanahu wa taala braćo Jedna od velikih tragedija današnjeg ummeta, današnjeg čovječanstva jeste što Allahu ne zahvaljuju. Mi smo predstavno navodili u onom predavanju da čovjek kad za nečim žudi, pa to ne realizuje. Kaže Imam Imlukaim, kod njega se javlja depresivno stanje. A još gore javlja se zavidluk. Da vidi neko drugi to je sve kao što on ne može da ste da stavi. Pa sonda javlja i potreba ili želja, ako je što posobu ne podnosi, mašna se javlja. Potreba za osvetom. I onda se javlja kod ljudi taj nered. Zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala sve ono što je kazao poslaniku sallallahu alejhi wasallam, ne ma prenesi. Rač je sa, sa vrhom da ljudi imaju dobro jeloga i, i onoga sveta. Ovo su Bročas se par nasihata, nekoliko nasihata kojima sam tio da da ovaj ovo naše druženje večerašnje ovaj ublažim, da ga uljepšam, moleći Allaha subhanahu wa taala da uto me bude diberičet. Navodi se kod Ima Buharije samo samom početku njegovog sahiha da kada su ashabi došli Herakliju poznatom rimskom Zapravo mušnici došli Araciju, poznatom ovaj rimskom kralju. To je bilo u oblasti Šama. Znači, Rim se, braćo, protezao sve do, ovamo do, do Babilona, do Iraka. To se bio Rim. Imao sam, samo dva castva, rimsko i perzijsko. I mušnici iz Meke su otišli u, u Šam da trguju, to su bili poznat trgovci. Na čelu, najugledniji u toj karavani bio je Ebu Sufjan, tada. I saznao Heraklije, kralj, dakle, Rimškog carstva, da su došli ljudi iz Meke. I pozove ih da i pita o Muhammedu, koji se pojavio u Meke. I kaže Ebu Sufjan, ja sam bio u skupini, u toj delegaciji koja je otišla ispred Heraklija, da mu progovori o, o Muhammedu. I kaže, kada je počeo da nas ispituje, Ja sam razmišljao da lažem na Muhammeda. A sam pomislio ovi moji drugovi. Ako vidi da ja lažem. Više me neće smatrati za svoga voću. I onda sam rekao ne smijem lagati na Muhammeda. Što me pita, bit ću iskren. I kaže im Heraklije. Šta vam Muhammed naređuje? Kaže. Ja kuul vahdehu la tusyriku bihi shay'an narežuje nam govori nam da samo Allaha obožavamo i da mu ništa kao druga ne pripisujemo otruku ma yakulu aba'ukum i ostavite ono što govore vaši oci mušici o je muruna narežuje nam es-salat ves nam namaz I naređuje nam iskrenost. I feosile. I naređuje nam četnost i održavanje rodbinskih veza. Volite roči Hadisa. Imali li i jedne serije da ste čuli da ljudi govore glumci, budu dobar majic i ocu. Budu dobar komšin. Čuvaju rodbinsku vezu. Jok, to nema, braći. Zamislite, kad bi mediji samo ovu poruku poslanika sal, ali se prenijeli. Naređuje nam namaz, naređuje iskrenost, naređuje čednost i naređuje održavanje rodbinskih vjeza. Molim Allah subhanov wa ta'la da ovog bude koristiti. Da se koristimo na opres jer gledam je se smiluje. I molim ga subhanov wa ta'la, vraćo, da nas uputne puteva koje vode njegovom zadovoljstvu. Da nam da da budemo od onih koji slijede istinu koji nam ukazuje na istinu i daje nam da je slijedimo, i koji nam ukazuje što je zavlo i nam da nam da, da se klonimo i molimo ga subhanahu wa ta'ala da ovaj skup ne napusti, ali na nije prosti uvijek.